Follow my lead 3, 2, 1 Antonina and Christian Motherfuckers You can curse in Sweden It's okay Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Ja, men senare Antonina och Christian är tillbaka här I vårt lilla spånaprogram mm. mm. Idag tänkte jag att Är allt bra? Ja, jo Tackar som frågar <laughs> Jag tänkte idag ska vi faktiskt eh, spåna om det här För jag har mm. ramlat över en eh, artikel om eh, från familjeliv Jaha. Och eh, varför jag såg den vet jag inte Men jag har fått den till mig och jag är helt förundrad över vad det står okay. Så att, du måste hjälpa <laughs> mig med det här Shoot. Det är helt sjukt eh, Vad skönt att vi bara slängs ut rätt ut nu Jag gillar det Är du med? Ja, jag är med För några år sedan eh, Miss C är det som har skrivit detta på familjeliv familjeliv.se. Ja, okay. Vad är familjeliv? Är det typ, nej, men är det typ ett forum som ja, men är det, Exakt. Är det inte det det är? Man ställer typ familjerelaterade frågor. Typ så här: åh oh, nej, min bebis har fått blöjskav. Vad, vilket kan vara bra att fixa det? Liksom, vilket puder kan jag ha till ja, det? Man hjälps åt i exakt. familjelivet. Exakt. Okay. Mm. Har du någon gång skrivit där? Nej, faktiskt inte. Var in har läst någon gång, liksom, men inte vart in har skrivit. Men är det, så är det. Om mina barn får utslag eller någonting, om mm. man går det, det, är ju ja, det, det får, man man får man inte göra. göra. Men då kommer man ju in ibland på familjeliv. Mm. Och det är ju livsfarligt <laughs> för du får ju inte lita på någonting där. Nej, det är ju ingen som egentligen har rätt. Alla bara spekulerar. Och vet vad jag tror med alla sådana här forum, även flashback och allting. Att det sitter folk och hittar på sanningar. Alltså ju för att det ska kännas lite bättre. Man vill ju att folk ska må lite bättre. Det är säkert någon som har det som livsmission. Precis som du säger. Och sitta där och bara hittar på. Ja. Och, och, och Säg att du skulle skriva in det är någonting med dina kids. Och så tänker den här personen att ah, men om jag skriver så här så kanske han lugnar ja, sig. Fast det inte det. Utan det är ju snarare tvärtom. Att de drar på allt för mycket. Jaha, det så. För att jag tror att de, de är så pass skickliga på något sätt. Och detta är ju detta är många årskärning tror jag på att sitta och trolla på nätet så att säga. Men det är att de har... Eller de är hyfsat pålästa. Mm. Och kan då göra sig till en egen sanning. De kanske tror på det själva till och med. Mm. Men att de, de har byggt upp en egen sanning för sig själva. Och sen så, så sitter de och skriver på familjeliv eller flashback. Och gör det till en sanning för många mm. andra. Ja, och så, så det görs det små, små iakttagelser på deras historia. Och så byggs det till någonting som det verkligen är en verklighet. Sen. Mm. För folk... Folk köper nog det som står där liksom. Jo men i, i, mer än vad man vissa vad nog det Absolut, ja. jag skulle nog inte lita på det Inte för fem öre faktiskt Nej, nej. Men många jag hellre lever min bbc Jo jo, det är ju alltid det bästa men, <laughs> eh, Många lever nog sitt liv via eh, Sådana här forum också liksom. ja. Att så fort någonting händer så går man in och skriver Och bollar Och någon gång, det farligaste är ju att någon gång Har jag verkligen fått hjälp med ett problem ja. För då är man ju såld, då tror man på allt som står <laughs> Då är man en del av ah, gänget av. Ska vi komma till det här ja, nu då kom till si är det som har skrivit Och det är detta som gör mig så otroligt förundrad då. För några år sedan, kanske bara 4-5 Och framförallt under hela min uppväxt Så gick det till på följande sätt När man gick till affären och handlade mm -hmm. eh, Det vill säga, om man inte tog en vagn Utan man tog en korg då Man handlade och ställde sig i kön det känner ja, ju exakt. Ja. Eh, När det blev ens tur ställde man upp sin korg på den lilla hyllan innan rullbandet började. Mm -hmm. Där ringer vi ju med. Ja, Så gör man ju. Eh, eh, man plockade upp sina varor, gick fram och betalade och packade ner sina varor. Nu har det hänt något, stora bokstäver. Wow. Är det bara jag... Och varför och när och vem hittade på detta? Ska vi ta det igen? Och varför och när och vem hittade på detta? Vad är det? Vad är Jag undrar ju vad är också är vad det är i självskanningssystemet. Nej, så står det så här. Jag vet inte. Jag måste få någon annans kommentar angående detta. Nu mer är det så här. Nu, nu kommer det Och varför och när och vem hittar det <laughs> Nu kommer svaret på det Man står i kö och när det blir en tur Ställer man upp sin korg på hyllan Och lägger sina varor på bandet Man ska sedan eh, man ska se, ma, Men sedan ska man ta ner se, eh, Sin korg Fan vad det är dåligt här man, Men sedan ska man ta ner sin korg Och ställa den i den lilla rullvagnen Som står bredvid kassan Mm nu kommer det konstiga. Detta var ju en arbetsuppgift det affärsanställda hade för. Ibland kunde korghögen växa sig hög på den lilla hyllan innan det kom någon anställd och flyttade ner dem i rullkorgen, äh, rullkorgen och körde iväg med dem. Men hon från det Men där... detta händer inte längre, står det med stora bokstäver. Ingen korg får stå kvar. Glömmer man, äh, glömmer man sig så tar personen bakom i kön demonstrativt ner min korg och säljer ner den i den lilla rullkällan, äh, kärran, innan hon eller han sätter upp sin korg. Mm. Snälla kan vi diskutera detta ämne Gör folk, äh, folk verkligen så här På andra ställen detta gäller alla affärer där man använder sig av till exempel korgar. Domus hemköp, maxi konsum systembolaget. <laughs> men alltså, Ursäkta dåligt läst, men det är väldigt dåligt skrivet. Så jo, jag har försökt, men, men, men hennes själv. problem är, alltså jag har aldrig någonsin i hela mitt liv ställt en kundkoj där uppe ja, Jag har och förväntat aldrig, jag... mig att den bakom mig ska ta bort den eller att Nej, personalen, personalen ska ta bort personalen. Affärsanställda, men, den. Affärsanställda. Så har det aldrig varit. Men alltså när jag jag läste detta Jag fick läsa det tio gånger Innan jag förstod vad det var För jag trodde att Första gången jag läste det Så tänkte jag Hon menar ju att folk Tar inte bort sin korg längre mm. Så att den får man själv ta bort men det är det ju inte, Nej. det är ju totalt tvärtom Hon vill att den stack ska stå kvar Hon till och med saknar Tiden när det blev en hög på den lilla Hyllan Innan, innan hon kom och tog bort Den som är vid tionde korgen Får ju stå och plocka sina varor Väldigt högt upp Kan liksom. du bara knyta dina händer så kan stå ja, Jag ska bara klättra upp här För att det är en korg Men detta har jag aldrig hört talas om, ja, har aldrig det varit med Jag har aldrig hört talas om det om jag ska vara helt ärlig Men däremot, jag kör inte så jättemycket nu när jag är i matbutiken handlar med just att jag ställer mig i kassakön på det sättet, utan oftast om man plockar upp mindre än tio varor då kan man självskanna själv eller så går man och hämtar sin scanner om man ska storhandla, mm. så scannar man ju alla grejer och lägger ner det i påsarna lägger den i behållaren, betalar och går därifrån. Ja, exakt. Så det är ställan jag står i kö nu för tiden på det sättet om det inte är så att något annat är helt trasigt. Men däremot, något annat är helt trasigt? Säg att det självskanningssystemet skulle vara trasigt, då får jag ju mig i det har väl aldrig hänt va? Nej det har inte hänt Men jag säger bara fall <laughs> okay, ja. Men det som jag Kan komma ihåg Från den tiden Då jag stod i en vanlig kö Det var faktiskt Att jag kunde störa mig På den som var framför mm. Om de inte la Den här lilla skiljaren ja, Emellan ja. varorna att nu är mina varor slut Då är jag snäll Och sträcker mig efter den Och lägger så att du kan Börja lägga på dina mm. Nej då är det jag som står efter Som måste slänga sig upp på, på rullbandet för att försöka nå Klämma potatisar och mjölk ramlar Och, och försöka nå den här Avskiljaren då liksom Ja, kom, När du välter mjölken där och, Kolla nu vad du fick mig att göra <här> När man blir så, <här> alltså, på så den Nej men det håller jag med om Det är otroligt störande och, och... Något som är något av det mest pinsamma jag, eller, som man kan råka ut för Det är när man själv glömmer ja. Att man blir distraherad om man har pojken med så han springer Och man ser den bakom surar på mig ja, ja. Vad ska jag säga? Ja, alltså detta En av hundra gånger kan jag missa det här Och nu gjorde jag det Man börjar ju inte förklara sig Lästa. Utan det är ju ett, Ursäkta man står och skäms ja, Man kan inte inte skylla det. på sin son liksom. nej, Ibland får man ju lov att göra det faktiskt ja. Det är ändå helt okej okay, kan jag tycka Jag får bara avsluta det här eh, Nu har det hänt något skriver hon eh, också det, det älskar jag med stora bokstäver <laughs> I den här texten Nu har det hänt något äh, det är Det fantastiskt men hur, hur, hur tycker du att det finns oskrivna lagar I en matbutik ja, men För det första så kan jag tycka Att man, man står liksom inte Och klämmer på frukten mycket som helst jag ser folk som står och klämmer Och trycker och, och liksom Ja men gör inte det för mycket Till exempel, men... det finns ju inget värre Än när man köper en mango Och man är så sugen på en mango När man kommer hem och så börjar man skala den Så är den tokbrun För att folk har stått och klämt på den För mycket mm. Men då är det, det, är, det är ju den typen av person Som tar frukten på alldeles för stort allvar Som kan åka långt För <laughs> alltså, alltså, När de åker utomlands, säger tal Mm. Det bästa de vet är tomaterna ja. Alltså det slår allt på hela resan Inte stränder, inte bad, inte allt annat Utan just tomaterna är det viktiga Och de kan nästan hångla med tomaterna När de får tag i den när de kommer ner till Italien Sådana är det ju, eller hur? Ja, absolut. Som, som vill stå och välja ut Minsta lilla frukt de ska ha För att de tycker Fattar du vad jag menar? Ja, men jag är med dig som... Har förälskat sig i olika saker mm. Så att det blir absurt nästan De är det Och när man då går till en vanlig matbutik Så då tar de med sig det beteendet Som är för mig helt sjukt ja. jag, jag är inte ofta i matbutiken och sådär, Men ibland går man in Köper det på bananer Och då har man ju sett den här typen utav folk ja. Jag förstår ju inte Nej men inte jag heller Sen när jag går och har betalat mina varor Tio minuter senare Står de fortfarande och klämmer på samma melon liksom. <laughs> Vad fan är frågan om? Hur mår du människa? Men också en sån grej Att tappar man en grej Låt säga att du skulle det ni sa var ett äpple. Ja. Plocka inte upp det och lägg tillbaka det Bland de, de, de andra äpplena som ligger vad gör, i högen Vad gör du då då? Då skjuter jag den lite åt sidan Typ in i kanten För den ska ju inte upp där igen liksom. du, lägger, du låter den ligga kvar på golvet Jag låter den ligga kvar på golvet Du tar inte upp det och hittar någon Det här och ner på golvet, kan vi slänga det? Har vi en papperskala? Jag får betala du... det då Har den tanken slagit här? Nej, det, den har faktiskt inte slagit mig Pröva, nu, jag nu inte... får jag köpa det äckliga <laughs> Betala det, slänga det första bästa papperskorg. Vissa är ju, jag är supernoga Med, du vet, basiller Och såna här saker, jag är väldigt basilig av mig eh, Så det, jag ska aldrig få för mig Att plocka upp en grej och sen eh, Ja men lägga tillbaka det Nej. Samtidigt som, om det finns människor som gör det Så är det också väldigt många Det hemma som jag märker eh, Inte alltid kanske tvättar sin frukt ordentligt. När man är hemma In ja, men när man är, man är hemma när man ja. lägger ut utan man, ja, man tar men jag har ju sett att någon kollega här bara tar ett äpplu fruktkorgen utan att ha tvättat det. Mm. Finns ju till min värld. Nej, nej. Aldrig någonsin. Men så fort det skall skal på frukten, då är allting lugnt. Va? Det behöver du inte efterarbeta. På nej, något sätt, nej, men alltså, nej, utan bara jag får tvätta av det med lite vatten så känns det bättre. Ja, för det är sätt. just att du inte vill ha in någon annans basil i munnen nej, då. För att du får ju den fortfarande på händerna. Ja, men det är ju inte riktigt samma grej. Har den läggt på backen till exempel, då vill jag ju helst inte få in din nej, för mun. fast varför du tvättar den hemma är ju för att andra har varit och petat Exakt. på det. Exakt. Ja. Mm. Och likadant är det ju med någonting som har skal på sig här den tvättar du inte. Jo, jag tvättar ju allt. Tvättar du en banan innan du äter den? Nej men inte en banan, nej, och det är ju ju det jag menar. Nån har ju ändå pucko. varit där och kanske tagit på det skalet ja, det och då samma får sak. du det på dig. Det är ju nästan samma sak, men det är att du inte vill ha in det i munnen. <laughs> ja, men man äter ju inte bananskalet, gör du det? Nej men det jag menar är ju att du håller ju i Någon där någon annan har hållit i. Ja. Ja, och det, ja, men någon det för ska nej, men vänta sak. nu, för att någon ska kunna förstå detta Så är det ju att ska du gå ut genom en dörr Så öppnar ju du med armbågen Och nästan ja. knappt kommer ut ur dörren <skratt> För att du kan inte ta ha, Din hand på ett handtag nej. För att det är basilligt mm. Det är samma sak med, egentligen med bananen Visst det är inte samma äh, Antal <skratt> människor som har tagit på det handtaget Som en banan, men nästan ja. Men det skippar du lite inte, eller ja, så, så har du bara inte jag. tänkt på det ja, ja. Du har inte kommit så inte långt i din så... skräck. <laughs> jag kommer få se dig snart att äta banan med papper Hahaha <laughs> Ett av fyra rullar in Det är ja, det, jag får, jag det. Heter. Nej, men lika Lite som en grej när man är i matbutiken Och, och man tar lösgodis eh, När man är med ungarna ja, där, för där har man lägga. nästa problem där, Du kan ju knappt eh, plocka en påse Utan att du tappar saker Nej det är ju det, omöjligt ja, Det är världens sämsta, vad gör du då? Nej, men, när ungarna har, väl har gjort råkat tappa någonting De är ju alltid nästan på väg att böja sig ner För att plocka upp det ja. Stopp! Låt den ligga! Det kommer en städtant här och ta den sen så. Ja, det är så jag. Men om den åker ner i den här rännan nej, då, det, som är längst ner, är det okej? Okay? där Skulle det vara så att den ramlar ner i rännan och det är en godis med papper på, ja men då är det fine. Helt okej. Okay, liksom. Vet du någonting som är lite av en superkraft som jag nu har utvecklat senaste dagarna? Det ja Det hade ingenting med godis att göra, men det är någonting som jag måste få ta upp äh, här och nu. Det är att saker... Äh, om, äh, om någonting... Säg äh, att det står massa flaskor mm. äh, i äh, någon butik... Systemet eller vad som helst Om någon skulle börja trilla Så jag är sjukt snabb på att ta den i luften ja, Runt höften Uppe, vad som helst Den, den faller inte till marken Det är som en jävla ödla, jag tar Utvecklat den alltid En någon typ av Superförmåga här, Ja det är liksom. helt sjukt och det behöver inte vara en flaska För en flaska går ju verkligen sönder ja. Det hände ju mig, vad var det, ett år sedan eller någonting. Åkte till systemet Stod nästan och hängde på låset liksom. Men gör det Nej men det var någonting Om vi skulle väl iväg Säga att systemet öppnade 10 Vi skulle väl iväg vid 12 Och jag tänkte jag åker bort redan nu då Så har mm. man gjort det Så jag är hemma typ halv 11 Så blev det inte så bråttom mm. sen Så att, det blev ju lite löjligt Jag kom ju in till nysvabbade golv på systemet Liksom gör satt fortfarande upp sådana skyltar Det kan vara det halt Ja ja det satt jag överallt Eller de hade inte ens behövt sätta upp dem För det är ingen som är här på en timme Jo då det sladdade jag in liksom Men då, hade, då var ju allting fullt i varje hylla. Ska sträcka mig på översta hyllan för att ta tag i en öl. Nudda den till vänster. Nej. Jo, det är konstigt. Säg att det är en rad med tio. Då ska jag ta den näst äh, längst från vänster. Varför då? Varför tog jag den från längst till vänster eller den längst i ja, höger? Ja, men eller hur? Längst ut ja, Man börjar ju inte i mitt den så Nej, jag tog den andra där. Det var i alla för att det var lite halt också. Jag fick ju parera. höfterna <laughs> tog åt. Men då i alla fall, då kom jag ju åt den flaskan längst till vänster som brakar rätt i golvet. På det nysvabbade golvet, du vet. Det bara rinner ut öl under de här ställen som ölen står överallt. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag skämdes. Hela butiken hörde Det var ju bara jag och personalen där inne. Vad va fan är det som händer. Och, jag, och då blev det så här: vad gör jag nu? Ska mm. jag be om saker att städa upp detta? Ja, gör de det? Ska jag betala för den? Jag hade ingen aning var Nej. första gången. Men efter detta, tror jag, så har jag utvecklat någonting för att inte komma i den pinsamma situationen igen. <laughs> för att det är helt sjukt. Igår kväll när jag skulle borsta tänderna, så har min son, eh, bredvid min mugg med min tandborste i, så har han sin eltandborste. Den råkade jag komma åt. Mm. Tog den med höger hand bakom ryggen. Hur är det möjligt? Jag tänkte bara nu. Alltså att inte Marvel ringer mig när som helst. Det är helt sjukt. Är... Så att nu när jag går i matbutiken så är jag inte dugg oro över att saker ska åka ner. Nej. Och likadant med godisar. Eh, jag har ju svårt att parera när det är min son. Mm. Men, Men du kan jag gör det själv. över det. Aldrig Nej. att det skulle hända. Har du provsmakat någonting någon gång när du har varit inne i butiken? Ja. Tror fan är det. Att alltså, jag har inte, inte sådana. Ibland är det ju eh, både tjejer och killar som står och, och delar ut provsmaksgrejer. Men jag tänker typ så här tar den nöten då då? Nöten? Vilken nöt? Det finns ju så här exotisk eh, hyllare. En naturgodis, ja, är det precis. är det där du vill och slaskar. Och sen går du direkt till limpan och hämtar den liksom och går och tuggar på affärens godis. Nej, det gör jag inte. Nej. Jag kan ha gjort det någon gång, tagit ett geléhallån när jag var liten eller någonting, men då fick jag så dåligt samvete, tror jag. Mm. Men nej, jag, jag är inte den typen. Men det vet jag du är. Nej, nej inte egentligen. Jag har gjort det några gånger, har jag gjort för att man Känner att man måste provsmaka. Bland annat när jag var på bio här de senaste åren, så provsmakade jag baconchipsarna innan jag köpte den. Jo, bita. men det var ju för att du hade varit besviken äh, omgången innan. Ja, på Sour Cream Chips. <laughs> Det, det där vill jag inte mer vara med om. Låt mig provsmaka. Som att man går på restaurang och får en liten uh, lite vin. Ja, som man får, mm, mm, oh, lite. Jag tar en flaska. Smaka lite av. så var det med baconchipsen. Men, Men ähm. nej, ja, det finns ju folk då som tycker att det är deras skyldighet eller rättighet att uh, provsmaka mm. godis innan. Jag, kan, jag vet ju inte om jag köper något äckligt. Nej. Det tycker jag är helt åt helvete. Det är det inte alls inte alls din skyldighet. Var, när stoppar den skyldigheten då? För du kan ju inte öppna, säga att det kommer en ny loka. Då kan du inte öppna den ifall den var god. Nej, det går ju inte så långt. Och sen, nej, det var det inte. Du, jag har provsmakat här. Ska jag ställa tillbaka den? Hur ska jag göra? Så funkar det ju inte. Nej. nej. Min farmor är ju ganska så expert på det här. Jo, fast hon gör ju det mest för att hon vill. Ja, men det var, jag kommer ihåg oh, oh, ett specifikt tillfälle när, när vi var yngre. Min yngsta lillebror var i butiken och eh, vi hade var sin glas Bara det att när vi kom ut eh, Och han hade Vi hade öppnat glassen, han hade väl tagit typ två eller tre Tuggar, då tyckte han inte han Att den var god Så då gick min farmor in i butiken igen Så att eh, eh, Det här var inte den glassen vi tog Vi tog någon helt annan glass och ändå fick vi den här Det här var ju jättekonstigt La tillbaka den i frysboxen Var på hon tog en annan istället Va? Och gav honom där det, det går det ju så långt här. Den där människan är sjuk i huvudet Låt ja. henne byta glas glass Har jag berättat om detta När jag satt kvar i bilen så vi skulle bara in i förbutiken Och hämta ett paket eller vad det var <hör> Ta med sig tre glassar Det var det mig och, och våran son Och henne då eh, ta med, eh, Står och håller i dem medan hon får paketet mm. Lägger inte fram dem Nej. Och går rätt ut <hör> Och sen kommer hon ut i bilen och sa, jag har inte betalat för glassen. Jag bara står och gå hull i den. Ett sånt riktigt hjärnsläpp. Alltså det, det bästa stu, snodda någonsin ha. blir det ju. Ja, ja, Eller hur? ja Helt öppet står jag och håller i någonting jag inte betalat går rätt ut. Ja. Och då, men du får gå tillbaka. Nej, jag kan få inte med. Så där satt vi hela familjen och stulen glass i bilen. Det är ju sjukt. Det är ju helt väldigt. sjukt. Att man, och då, det blir ju lite samma sak att... Eh, har du betalat för den glassen frågar man ju inte. Nej. För det är ju så konstigt beteende. Mm, mm. Att... Annars står du inte håller Nu måste Du måste köpa den in i butiken ja, liksom, innan du kommer, Och sen mm. så hämtar du mm. Så var det inte. helt, så, vad heter det, Utan några skrupplor alls. Går till disken. Eller vad heter det, en frysboxen. Hämtar tre glassar. Går och ställer sig i kassan och går. Så jävla slut. <skratt> jag har faktiskt gjort en liknande. Godaste glassen vi har ätit någonsin. <skratt> jag, jag gjorde det en gång på Ikea faktiskt. Där har de ju... Med en soffa. Jag stod... <skratt> <laughs> jag bara körde ut så fall. Hon måste ju ha köpt så fall. Gått in i butiken igen för att hämta ett sista värmeljuslåda med hundra ljus. Ja, jag är snygg. Oh, nej, ljuseså. Det hade varit något bra. Ja. Tänker man lyckas med det. Nej, utan, då hade jag tagit. Um, de har ju blåa påsar man kan köpa. Men inne i butiken så har de gula påsar Som man lägger grejer i mm. Jag hade slängt på mig En sån gul påse som om det vore En handväska Så ja. jag hade alltså hängande Vad ska man säga, över axeln och mellan brösten Så att den hängde på ryggen Ja, jag hade liksom. en snett istället för snett, bara äh, ena axel, det bara ja, en axel. Så jag hade en snett ja. Vad hade jag stoppat i den? Ja, men det var väl typ en skoho och en kudde Och något värmeljus liksom mm. Det var det som låg det där Det lägger inte så mycket, tänk inte på Nej. att det hänger där Nej. Och vi gick kassan och vi hade köpt Andra grejer också då såklart Så vi gick igenom den självskanningsgrejen mm. Och scannade på alla grejer som Och betalade och gick ut Började lägga grejer i bilen Och sen helt plötsligt Hänger den kvar där då? Den hänger kvar! Nej Oh my god! Skoho, och kan en kudde Och en vad gjorde du då då? Jag kunde inte heller med och nej, men gå tillbaka Det är så uppenbart när det är en gul men påse hur? Ja, Det är nästan så att man har en varningslampa Jag väntade över bara huvudet. på, på alltså, ja, Att jag, någon skulle komma ut Kommer liksom. du med här? Ja. Ja, det var så pinsamt, jag kunde inte heller med och nej, gå tillbaka nej. Och jag tänker, hade det verkligen varit en soffa Som hade legat i påsen, ja men ja. då hade jag ju fått gå tillbaka Nej men det hade ju varit kul <laughs> Vad är den gula påsen idag? Ja, men Den är hemma Ja, den är ja. hemma ja, ja, det är klart. Man, man skäms jag ju när man ser <laughs> den, man påminns <laughs> ju Men nej, någonting som som aldrig har hänt mig i eh, någon matbutik eller liknande Men som jag skäms när det händer andra och så här, Det är just när man är med barn Mm jag får ändå säga att jag har tur med mina barn, att de är aldrig tjatiga, de grinar inte, de skriker aldrig, och framförallt aldrig har det hänt det att de lägger sig på golvet och skriker ja, för vet. att de vill ha någonting ja, har det vet. hänt dig? Det... Alltså helt ärligt så har det väl varit kanske på gränsen någon gång liksom, när de inte riktigt får som de vill, men samtidigt som har man försökt rädda upp det ganska så snyggt, så det har aldrig blivit ett sånt liksom katastrofalt anfall när man ligger och skriker eh, Nej men muta med någonting Jaha, ah. du mutar? Mm. Ja, men du, om du sköter det nu, vet du. Om du bara är god och glad liksom ja. så får du en godis sen. Ja, ja. perfekt. Så det är, det är liksom. inte hotet att det till julafton kommer ringet liksom en Då ringer vi ju eh, Jo, ibland blir det ju även det. Men eh, att jag hotar att ta upp telefonen. Ja, men då ringer jag Nisse. Ja. Tomtenissen alltså. Pff, nu gick min telefon sönder. Jag får köpa en ny. <laughs> <laughs> Men samtidigt så Så känns det som att eh, Man ska inte behöva dra det så långt och hota så mycket Men de, mina ungar är också faktiskt Nio gånger av tio Jätteduktiga i affären och gör som jag säger Det enda som de kan bråka om Det är den här självscannings eh, Vem, som ska liksom? Vem som ska mm. blippa Men nu har vi kommit på ett system Att man får, får göra varannan gång liksom. ja, ja, okay. Eller typ du håller, jag blippar Sen håller du och så blippar jag ja. liksom. Men eh, var, om, om du ser Någon eh, ungar Ligga och skrika ja. Inte ditt barn eller någon du känner Skulle du kunna agera där? Jag, alltså grejen är så här, jag, jag, ibland upplever jag För du är ju den typen ja, ibland... Det här känns som att jag kan lösa Och så går du fram till ungen Nej men ibland upplever jag säga att du, någon annan skulle komma fram och säga till mina barn ifall de skrek extremt mycket Till exempel att Hör nu, nu får ni lyssna på era mamma Och inte skrika så mycket ja. Då tror jag att de hade tagit det mer allvarligt Eller ja. så här ja i if ifall det var så ja, ja. så i det enda målet hade jag absolut kunnat tänka mig att agera och få en liten vinkel från föräldrarna du vet man bara ser uttröttad och tröttar med vad då va, va, att du skapar ögonkontakt med ja. föräldrarna jag går in här Jag, tar, jag, tar, jag löser detta till det är väl. Till någon helt okänd människa Jag löser detta Nej men alltså lätt hade man ju önskat Ibland är det nästan så att jag kan be Hade kunnat tänka mig att be en främling typ Kan inte du bara gå fram och säga till om du vet göra det? Mm. För då blir det någon helt annan grej Än att det är jag föräldern liksom. ja, jo, det är Jag skick, säger inte att någon man... annan ska uppfostra mm. mina barn Men du vet bara en sån liten känga ja. Du vet bara trycka dem lite över kanten liksom. ja, men du, då, då är det viktigt att du har den här ögonkontakten ja. Innan om du Eller? vi skulle, skulle gå fram va. Det, alltså, det? man själv är rädd för det är ju att om jag då skulle gå och säga till ett barn som ligger på marken, rest upp det här är ju inte värdigt eller, Nej men det är ju att barnet bryr med inte som mycket kom. Han kan ju börja eller hon kan ju börja skälla på mig. Ja. Jag vill inte. Det, nej, nej, nej men föräldern kan ju ta detta på helt fel sätt. Ja, så som du svårt. sa. Ingen annan skulle få mina barn nej. och att det blir en batalj mellan alltså jag försökte bara vara snäll. Det är ju oftast det som gör att man inte ens <går> försöker vill jag säga. Jo men ibland blir man ju ledsen över föräldrarna som har såna barn såklart som mm. bara lägger sig ner och skriker med jag vet inte fan hur jag hade hanterat en sån situation alltså ifall ungarna hade gjort det. Nej. I helst vill man ju bara är du typen som stolsätta sig och bara så här... mm. Jag vet bara bita ifrån. Ja. Men... Men är du typen som hade kunnat lägga det på golvet och skrika också? 100 procent! Nej! 100 procent. Nej. För den har ju man ju hört talas om, den förstår jag inte alls. Men då, då var det ju så här, bara... Ja. Då skäms så, ju de för vad mamma vad gör, gör eller pappa gör. Liksom. Men det, då hade jag ju skäms ögonen. Jag hade ju aldrig mer gått tillbaka till ah, det är måttet. Extremt roligt. Ja, men det, det hade inte gjort mig så mycket faktiskt. Jag brukar tycka, eh, såna alltså, grejer gör ingenting Nej. För att, jag menar, Oavsett så vill man ju bara få ungarna att fatta att det är inte är okej okay att lägga sig ner och skrika. Man kan inte få allt. Mm. Men någonstans handlar det kanske lite om uppfostran också. Eh, om ja, det är en... svårt att parera när man väl är i matbetet. Jo, men det, kan jag, men det är, jag, det kan är en, ett barn van att få sin egen vilja mm. fram. Det vill säga att de alltid får som de vill. Och i ett sånt läge när mamman säger då, nej, det blir tyvärr inget godis idag för det är inte lördag. Nej. Och så blir det kalla balik på grund av det. Fast, om jag relaterar till mig själv, jag vet att när jag var barn mm. och man gick in i kanske inte en mataffär, men så stor och liten eller något annat. Alltså den känslan som tog över ibland när man verkligen ville ha någonting. Ja, det var, var ju euforiskt. Ja, den är ju helt enorm. Och mm. får man då så blir man ju sur sen så kan man ju eller ja, blev väldigt sur man blir nästan ledsen som mm. att man tog det personligt att varför, för att man begäret var så stort liksom. mm. och sen så, alla får ju ut det på olika sätt jag ser det inte riktigt, jag tänker nog aldrig såhär, fan vilken ouppfostrad unge det är Nej. som blev så ledsen för att de inte fick glass liksom utan det handlar ju om något annat, jag tror att det är mer nästan mer oflyt om ungen gör något sånt liksom. Det är svårt Men samtidigt så lider man ju såklart med de föräldrarna Som, som verkligen har såna barn Som stört dyker så fort det är någonting ja. Gräver ner sig Under all den godisen Som ligger på golvet liksom. Vad dörr jag äta på golvet <laughs> Nej, men Jag har ju Avslutningsvis här Jag har ju ett form av handicap. Nej, med affärer ja Jag hatar ju att gå i affärer Men du tycker inte men... om folkmassor och sånt Nej fast det, det stör mig inte så mycket I affärer på det sättet För jag, jag gillar ju inte folk, Stora folkmassor När om man kommer i centrum Nej. Det har jag problem med Det har du ju aldrig en mataffär Det är väl ingen som brukar av mig eller en annan affär, Om det inte men... är någon som ropar upp det i högtalarsystemet Christian <skratt> Lernsson Ni kommer till receptionen <skratt> Eller till förkassan Eller vad det nu heter <skratt> Oh. Oh, jag väntar din i Ja Du ska sjunga en sång <skratt> med Bonnie Tyler. Då hade jag ju dött. Men just det här ullared och sånt där, jag kan, där får jag panik. Och det är någonting jag inte kan förklara. Jag, jag klarar inte av att gå in där. Senast nej. när jag var där, det är ju fyra år sedan nu, då trodde jag ju ändå att det skulle bli en trevlig dag och gå där nere. Men så fort jag tog äh, steget innanför portarna där, så då, det kommer någon panik som man inte kan hantera. Det känns som klaustrofobi mm. nästan. Och den formen har jag lite av i mataffären Men med. så kan som... det ju vara. Det är ju helt okej. Okay. Alltså, du behöver kanske inte det. Nej, men är det inte sjukt? Du får be folk köpa ut mat till dig. Liksom. Ja, det är ju det. Kan du köpa en banan jag en inköpsmista? jag står där. Ja, jag står liksom. där. Nej, men som tur är så slipper jag ju oftast vara eller åka till affärer. Mm. För att jag och min flickvän är ju totalt tvärtom. Hon ja. Ja. älskar att gå där. Hon Alldeles. kan spendera en halvtimme i mataffären och hon ska bara ha en banan. Liksom. Kompletterar ni varandra på ett ja, Så sätt. Nej, jag är glad för det. Jag har en liten grej som, som jag bara ska nämna innan vi wrapar upp det här som, som jag kommer ihåg extremt mycket från när jag var yngre när jag gick i butik med min pappa till exempel. Han är ju en sån som inte riktigt skäms för sig så jättemycket. Och då kunde vi gå eh, han hade sin, eh, vi hade kundvagnen liksom där vi gick och plockade ner grejer i som vi skulle handla. Eh, så att jag skulle lägga ner en tam. Eh, till exempel. Då kunde han från ingenstans skrika jätteugt Ö, Vad håller du på med? Det här är min kundvagn gått i din egna kundvagn och lägger i den det... Ja men pappa Lägg av Vadå pappa jag är inte din pappa Vem, vem är du egentligen gå, gå härifrån stalker Och man var oh, oh. Det är inget ah. roligt skämt någonstans Det är inget roligt skämt någonstans nej. nej det var fruktansvärt Det var som alltså, mot sin dotter också Det är så aj, alltså, jävla alla, aj, hela, ja, Man, man har I butiken alla men, tysta och och Jag hade bara gått Jag hade gått ut i affären ja, Nej, det gjorde jag inte. Gick du kvar där och skämde <laughs> Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde mer än att jag typ eh, sa något tillbaka någon gång. Ja, ah, vad snackar om det här? Lamm kundvagn. Eller du vet att man ah, ja, käftade du... tillbaka ah. lite grann. Men sen vid något tillfälle blev det också bara... Men lägg av! Du är så tråkig! Kan du inte komma på ett bättre skämt ah. liksom? För det blir värre om du bara... Men jag ger ju din dotter. <laughs> För, alltså, då, då skämmer man ju ut sig det Ja, ah, helt, helt katastrof. Ja, ah, den de där skämten får han lägga av. Ah, ja, men som tur var så bor jag ju inte hemma och har inte gjort det på typ så här 15 år... Du typ. handlar inte så ofta med alla så slipper så de då, då är det lugnt liksom Stackars till mamma oh, ja. Men oh, man, man ska bete sig när man är i batbetning Ja det blir väldigt <laughs> långt av avsnitt Om den här familjelivsgränsen, Men eh, så är det väl mm. Nu vet ni hur man kanske inte ska bete sig i för. Exakt ja. Tack för idag Tack för idag. Hejdå. <laughs> Antonina and Christian Motherfuckers You can curse in Sweden. It's okay. Last door.